la microfon este preotul Valeriu, realizatorul emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Această emisiune și-a propus îndelednicirea cu cuvântul lui Dumnezeu sub forma unor meditații scrise asupra fiecărui verset, al Noului Testament, al Domnului și Mântuitorului nostru Isus Hristos, lucrare aparținătoare preotului Nicuriță. La timpul cuvenit și prin voia și ajutorul lui Dumnezeu, meditațiile acestea au fost apoi împărțite pe lecțiuni a 30 de minute fiecare, astfel încât să se preteze difuzărilor pe calea undelor de radio. Lecțiunea de zi C054 va debuta cu prilejul citirii versetului 38, al 1 epistole a lui Pavel către Corinteni, capitolul 7. Mai înainte de aceasta însă dați-mi voie să vă citesc un episod foarte scurt din viața lui Alexandru cel Mare. Citeam astfel undeva că scriitorul grec Herodot spune că un filozof ar fi zis către Alexandru cel Mare Prea înălțate împărate, lumineția ta ai o piatră prețioasă mai grea decât orice alt mărgăritar. Însă, punând un pic de pulbere pe acea piatră prețioasă, ea devine mai ușoară decât alte pietre prețioase. Nu înțelegea Alexandru această declarație a filozofului și de aceea i-a cerut lămurire. Atunci filozoful i-a răspuns, Piatra prețioasă e inima ta care e grea fiindcă are dorinți prea multe, voiește să cuprindă toată lumea. Această inimă, înălțată împărate, nu va mai avea aceste dorinți când vei fi pus în mormânt și vei fi acoperit cu pământ. Atunci inima e mai ușoară, căci nimic nu mai dorește. Multă înțelepciune a învățat de aici marele împărat și a dat seama că moartea va pune capăt ostenelilor lui și a devenit mai înțelept. Dacă luăm în calcul deosebirea izbitoare dintre efemeritatea vieții acestea pământești față de veșnicia care o urmează, nu cred că greșesc spunând că cea mai mare înțelepciune o dovedește omul care își pregătește cu temeinicie locul unde își va petrece veșnicia în timpul acesta cât trăiește viața efemeră. Biblia spune că viața de acum este ca un abur care se arată puțin el și apoi piere. Veșnicia însă este, așa cum spune termenul, veșnică, nesfârșită. Deci nu cred să fie mai multă înțelepțiune decât aceea de a te gândi foarte serios la locul unde îți vei petrece veșnicia și tocmai pentru că viața aceasta este atât de scurtă nu vei pierde niciun prilej în care să-ți pregătești veșnicia a o petrece cât mai confortabil și cât mai cu adevărat împlinit. Exceptând toate celelalte ispări ale acestui împărat vestit, ne vom uni și noi cu cel care a relatat episodul și vom spune că, într-adevăr, mare înțelepciune a arătat el. Ce pot spune eu despre înțelepciunea mea și ce poți spune dumneata, iubitul meu ascultător? Ascultă, nu trebuie să fim împărați ca să ne gândim la viața noastră efemeră comparativ cu veșnicia care o urmează. Fiecare om care a venit aici pe pământ este conștient de faptul că într-o bună zi viața aceasta va lua un sfârșit, va avea un punct punct care marchează viața cea, fără de punct, viața veșnică. Asupra acestui adevăr nu trebuie să facem niciun fel de comentariu în plus, nu avem nevoie nici să cunoaștem nu știu ce științe, nici să cunoaștem limbi străine ca să cercetăm să vedem ce spune limba greacă, limba ebraică și mai care alta, este suficient. Să avem mintea întreagă, căci orice om cu mintea întreagă știe foarte bine acest adevăr. Problema care intervine este din partea lui Satan. Satana, știind mai bine decât noi chiar acest lucru, ne aruncă praf în ochi, cum se zice în termeni populari. Adică nu ne lasă să ne confruntăm cu aceste realități atât de actuale și de proeminente. Face el ce face și ne îndreaptă atenția cât poate de mult asupra lucrurilor trecătoare în ciuda faptului că știm bine că sunt trecătoare pentru ca să nu ne putem pregăti cu temeinicie veșnicia și atunci când vom fi puși față față cu veșnicia să fim nepregătiți pentru ca să ne poată ruina tot viitorul nostru cel fără de sfârșit. Dragii mei, nu vreau să credeți că a cugeta asupra veșniciei trebuie să fie neapărat o atitudine cu conotație negativă. Nu, ci din potrivă. Când ne gândim la veșnicie, îi mulțumim lui Dumnezeu că ne-a dat harul și posibilitatea să ne-o pregătim în chipul cel mai luminos. Luați aminte, eu n-am zis să ne gândim la clipa morții, pentru că nu despre moarte vorbesc ci vorbesc despre viață. Deci cugetarea aceasta aduce în sine un gând pozitiv și o mare bucurie. Este vorba despre o viață și o viață care este incomparabil mai măreață decât aceasta pe care o trăim. Suntem foarte bucuroși, îi mulțumim lui Dumnezeu pentru toate cele ce ne-a dat și ne dă în viața aceasta, la unii mai multe, la alții mai puține, la unii mai multe bucurii, la unii mai multe întristări, ori de care ni le-a dat, îi mulțumim lui Dumnezeu pentru acestea și căutăm ca prin ele să ne rânduim veșnicia unde nu va mai fi durere chin nimic de natură de materie negativă. De aceea am spus, nu trebuie să aveți impresia că acum vreau să spun la toți să-și pună doliu și să înceapă să se gândească îngroziți la clipa morții. Nici de cum, ci haideți să ne dovedim înțelepciunea noastră gândindu-ne la viața cea fără de sfârșit pe care o putem petrece într-un loc minunat care nu poate fi descris prin termenii noștri în cerul slăvit al lui Dumnezeu unde nu mai există niciun fel de limitare nu există epuizare nu există umbră de părere de rău nu există necaz nu există nimic negativ ci există un izvor permanent și veșnic de bine cu adevărat de pace și bucurie de plină. Ei bine Tematica programelor acestora de radio și-a propus tocmai aducerea, prezentarea acestei veste extraordinar de bune din partea lui Dumnezeu, prin care ne-a rânduit tot ceea ce ne-ar trebui să ne pregătim viața viitoare cu adevărat fericită în Raiul lui Dumnezeu, mult mai mult decât termenul nostru obișnuit locul cu verdeață ne-ar putea spune. Cu aceasta ne îndeletnicim noi pe parcursul programelor de radio să aducem la cunoștință oamenilor că există o viață veșnică atât de fericită încât toți cei care se pot gândi la ea abia așteaptă să treacă aceasta efemeră pentru ca să poată ajunge în viața de dincolo, acolo unde împărățește Dumnezeul cel bun și veșnic care și-a dat pe Fiul Său la moarte pentru noi, unde împărățește Fiul Său care a murit pentru noi, unde împărățește Duhul Sfânt care a venit și împlinește în noi acum tot ceea ce trebuie, ne dă putere, energia de care avem nevoie ca să ne pregătim locul pentru veșnicia ce ne așteaptă. Doamne Dumnezeule Tată Ceresc, mulțumim frumos încă o dată că ne-ai pregătit un loc atât de minunat în cerul minunat, acolo împreună cu Domnul Isus Hristos, prin jertfa pe care l-ai dat-o Tu pentru noi. Abia așteptăm acum ca viața aceasta să se treacă pentru ca să putem să ajungem la Tine. Binecuvântează, te rugăm, ascultarea acestui mesaj, trezind la realitatea aceasta minunată pe fiecare ascultător, Făcându-ne destul de înțelepți să ne putem gândi cu toată strășnicia și cu toată seriozitatea la viața care ne așteaptă viața veșnică, investindu-ne tot ceea ce este trecător în valută veșnică. Să facem lucrul acesta ca să-ți bucurăm inima ta de Tată, care din dragoste pentru noi le a dat pe Domnul Hristos și apoi să ne bucurăm și noi împreună cu tine pentru toată veșnicia. Amin.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 Așteptați-ne, dar tu, prin harul Sfânt. lumina ta ne umple fața, când nu ne -o întoarcem spre Hai Haideți acum să ne apropiem de Cuvântul lui Dumnezeu și să dăm citire versetului 38 de la 1 Corinthen, capitolul 7, unde Apostolul Pavel spune astfel, Cine își mărită fata, bine face, și cine nu mărită, mai bine face. El se ocupa aici, în capitolul acesta, de problema scurtării zilelor în vederea venirii Domnului Isus. și, vorbind despre căsătorie, el încearcă să sugereze a celor care pot primi îndemnul lui mai bine să nu se căsătorească, pentru că venirea Domnului Isus este foarte aproape și vremurile sunt destul de grele. Aici, cine a ascultat mesajele precedente, își amintește că am vorbit despre niște îndemnuri, niște sfaturi pe care le dă apostolul Pavel, fără însă a face o lege din aceasta, deoarece, în definitiv, este cunoscut. Dumnezeu a zis că nu este bine ca omul să fie singur. Există așadar, în toate laturile vieții, un bine sau un mai bine. Umblați după darurile cele mai bune și vă voi arăta o cale nespus mai bună, scrie la 1 Corinteni, capitolul 12, cu versetul 31, unde, prin voia lui Dumnezeu, vom ajunge curând și cu meditațiile noastre. Acesta este îndemnul pe care Duhul Sfânt îl dă necurmat tuturor răscumpăraților Domnului Isus. Mersul normal pe care a vieții celei noi este din bine spre mai bine, din lumină spre mai multă lumină, din putere spre mai mare putere. Nu numai plin trebuie să fie paharul, ci mai plin, adică să dea peste el, căci numai ceea ce se revarsă este spre folosul altora și spre slava lui Dumnezeu. Numai ceea ce se revarsă face viața deosebită și o ridică deasupra obișnuitului. Creștinul trebuie să fie un om neobișnuit printre ceilalți oameni obișnuiți. Numai lucrurile neobișnuite au împins lumea spre înainte. Numai avântul spre mai bine face să propășească lucrarea lui Dumnezeu în noi și prin noi în semenii noștri. Ceea ce este numai obișnuit nu mișcă pe nimeni. Dumnezeu vrea să ne facă oameni neobișnuiți și acest lucru e cu putință numai atunci când nu-i punem piedici în lucrarea lui, când mergem din bine spre mai bine. Când umblăm după darurile mai bune, a umbla după darurile mai bune înseamnă cel smerit să fie mai smerit, cel iubitor să fie mai iubitor, cel răbdător să fie mai răbdător, cel bun să fie și mai bun. A merge din bine spre mai bine, iată ce dorește Dumnezeu de la noi, cei care îi purtăm numele pe pământ. Cărarea celor neprihăniți este ca lumina strălucitoare, a cărei strălucire merge mereu crescând până la miezul zilei, scrie la Proverbe 4, cu versetul 18. Continuându-și tema pe care a început-o pe marginea căsătoriei, la versetul următor, de la 1 Corinteni, capitolul 7, deci la versetul 39, Pavel explică. O femeie măritată este legată de lege câtă vreme îi trăiește bărbatul. Dacă îi moare bărbatul, este slobodă să se mărite cu cine vrea, dar numai în domnul. Prin moarte se ajunge cu adevărat la libertate și într-un fel și în altul. Numai cine știe să moară se va bucura cu adevărat de libertate. Dacă eu sunt mort față de lume... Și lumea este moartă față de mine, cum scrie la Galateni 6 cu 14, sunt dezlegat de ea și pot gusta fericirea pe care o dă părtășia cu Domnul, pot trăi în lumina adevărului și a vieții cerești. De toate legăturile pământești, de toate lanțurile păcatului și de toată starea de rătăcire putem scăpa numai când, prin credință, Primim moartea Domnului Isus ca pentru noi, și când primim să murim, și noi alături de El, împreună cu El. Într-un cuvânt, atunci când primim crucea. Te simți legat de lumea asta numai atâta vreme cât tu trăiești față de ea, și ea trăiește față de tine. O femeie măritată este legată de lege câtă vreme îi trăiește bărbatul, dar dacă îi moare bărbatul, este slobodă. Orice legătură durează până la moarte. Prin moarte, legătura este nimicită. De cine ești legat, acela îți este capul și trebuie să asculți de el. Dacă ești legat, căsătorit cu lumea, într-un fel spunem, Lumea te conduce pentru că ea îți este capul. Dacă ești legat de Hristos, El îți este capul care te conduce pe căile adevărului, dragostei și sfințeniei. Depinde de tine de care vrei să te legi. Din perspectiva lui Hristos, noi suntem morți față de lume și prin El, prin Duhul Său cel Sfânt, noi putem trăi absolut liberi față de lume și lumea față de noi. Dar pentru aceasta trebuie să ne dăm și noi toate silințele ca prin credință să ne luăm acest drept și să trăim pentru Hristos fără să mai ascultăm de pornirile firii noastre vechi. Domnul Isus Hristos vrea să aibă legături cu răscumpărații săi ca legăturile de căsătorie și cum fiecare om prin naștere, este căsătorit cu păcatul și cu duhul lumii, trebuie să rupă această căsătorie prin moarte. Cât privește înțelesul literal al versetului de mai sus, nu mai trebuie explicație, el este lămurit prin sine însuși. Căsătoria trupească nu este veșnică, ci ea ține doar atât cât durează viața pământească. În împărăția veșnică a lui Dumnezeu nu se vor însura și nici nu se vor mărita, așa cum arată însuși Mântuitorul la Evanghelia cea după Matei, capitolul 22 cu versetul 30, căci fiind o viață nouă, vor fi și legi noi. De aceea Dumnezeu a dat dezlegare prin cuvântul său, că dacă unul din soți moare, celălalt este liber să se recăsătorească, dar numai în Domnul, adică să nu se unească credinciosul cu un necredincios, căci atunci ar fi în cel credincios. Suntem liberi, noi cei credincioși, să ne folosim de lucrurile trecătoare, numai în măsura în care acestea nu împiedică lucrurile veșnice. Aici trebuie să vedem necurmat. În versetul următor, la versetul 40 din 1 Corinteni 7, apostolul Pavel ne spune părerea lui. Zice el, dar, după părerea mea, va fi mai fericită dacă rămâne așa cum este și cred că și eu am Duhul lui Dumnezeu. Despre văduva credincioasă este vorba aici. Ea este liberă să se recăsătorească, dacă vrea, numai în Domnul. Totuși, dacă poate să rămână văduvă pentru Domnul și lucrarea lui, este mai bine. Cu cât sunt mai puține poveri pământești, cu atât mersul pe calea cea nouă și vie a Mântuitorului nostru este mai sprinten și mai sigur. Credinciosul sau credincioasa, care nu au prea multe obligații pământești, pot să răspundă mai ușor la chemările Domnului și ale lucrării sale duhovnicești. Cine poate să se elibereze de anumite piedici trupești pentru Domnul, să facă lucrul acesta și va primi o binecuvântare deosebită. Nu este însă o poruncă în privința aceasta. Este de plină libertate pentru fiecare să aleagă așa cum este călăuzit. Duhovnicește vorbind, toți credincioșii Domnului trebuie să fie văduvi, adică liberi față de lumea în care trăiesc, liberi față de chemările și lucrurile pământești, pentru că numai așa pot fi uniți sau căsătoriți cu răscumpărătorul lor. Dumnezeu binecuvântează pe văduve și pe orfani, adică pe cei care nu au nici un sprijin în lumea aceasta, și El le este singurul sprijin și adăpost. Numai când nu mai ai pe nimeni, când nu-ți mai pui nădejdea în nimic de pe pământ, când te predai în întregime în brațul Domnului, atunci și El ți se dă în întregime și te binecuvântează cu tot felul de binecuvântări. Când ai ajuns să fii liber de lucrurile pământești, chiar de lucrurile curate, Caută să rămâi așa, nu te mai robi cu nimic ca să te poată întrebuința Domnul astfel și apoi în lucrarea sa. Să citim încă o dată versetul de mai sus, din perspectiva duhovnicească de data aceasta, ca pentru noi. Spune aici Pavel, după părerea mea, va fi mai fericită văduva dacă rămâne așa cum este. Când credinciosul este văduvit de ceva... Să știe că nu-i la întâmplare, ci Domnul vrea să-l facă mai slobod pentru lucrarea lui. Nu este vorba aici numai de soț sau soție, ci de orice alt lucru de pe pământ. Dezlegarea de materie este totdeauna, pentru fiul credinței, o contopire desăvârșită cu lucrurile Duhului. Iubiți ascultători, am ajuns acum la capitolul 8 al 1 epistolei epistole lui Pavel către Corinteni și din acesta vom da citire versetului 1 care astfel glăsuiește. În ce privește lucrurile jertfite idolilor știm cu toții că avem cunoștință, dar cunoștința îngânfă pe când dragostea zidește. Una dintre multele plăceri ale omului este setea de cunoștință. El ar vrea să vadă, să audă și să știe multe și, dacă se poate, fără prea multă trudă, ca prin ceea ce știe să fie deasupra semenilor săi. Cunoștința în sine nu e rea, ci din potrivă. E atât de necesară ca și viața și sănătatea. Viața fără cunoștință este în primejdie, de aceea Dumnezeu a dat porunci limpezi în privința aceasta. La 1 Tesalonicen 5.21 scrie, cercetați toate lucrurile, dar păstrați ce este bun. Cercetați ce este plăcut înaintea Domnului, la cu 5.9, să vă prefaceți prin înoirea minții voastre ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu. Roman 12.2 Dragostea voastră să crească tot mai mult în cunoștință și orice pricepere ca să deosebiți lucrurile alese Filipeni 1 versetele 9 și 10 Nu fiți nepricepuți Efesen 5 cu 17 sau un verset din Vechiul Testament de la Osea capitolul 4 cu versetul 6 Poporul pierde din lipsă de cunoștință Iată doar câteva locuri din Sfânta Scriptură care arată limpede și puternic marea însemnătate a cunoștinței. Adevăratul credincios trebuie, deci, să crească zilnic în toate privințele și atât neapărat și în cunoștință. Dar, ca peste toate lucrurile bune și frumoase, satana și-a întins mantaua sa murdară și peste cunoștința omului. Duhul lui satanic a infectat această cale a vieții și a schimbat direcția. În loc să-l facă smerit și ascultător de Dumnezeu, îl face mândru pe om și răzvrătit față de creatorul său și față de semeni. Așa este în lumea păcatului. De aceea, izbăviții Domnului Isus trebuie să elibereze toate lucrurile frumoase de subrobia diavolului și a păcatului. Adevăratul urmaș al Domnului Hristos readuce totul sub ascultarea de Dumnezeu și dă iarăși direcția cea bună tuturor lucrurilor, deci și cunoștinței. În lumea păcatului cunoștința îngânfă. În lumea sfințeniei lui Dumnezeu cunoștința smerește și dă viață pentru că ea este izvorâtă din dragoste și curăție. Un înțelept chinez spune că cel care are cunoștințe și se preface că e neștiutor, este superior. Cel care este lipsit de cunoștințe și se preface știutor, este bolnav. Cunoștința îngânfă, spune versetul nostru, pe când dragostea zidește. Fără dragoste, cunoștința este satanică, duce numai la rău. Cu dragoste însă este dumnezeiască și duce la viață și la fericire. Abia în dragoste cunoștința își merită cu adevărat numele. Numai cât trăiești și iubești, atâta cunoști cu adevărat. În lumina cunoașterii omul îl vede pe Dumnezeu cât este de mare și se vede pe sine cât este de mic. Misticul creștin Thomas de Kempis spunea că Smerita cunoaștere de sine este calea cea mai sigură spre Dumnezeu, mai sigură decât cea mai adâncă străbatere în știință. Cei mai mulți tare se nevoiesc a multe decât a viețui bine, de aceea se rătăcesc și știința lor aduce puțin sau nici un rod. Iubiți ascultători, ne-am apropiat acum de încheierea programului c 054 și 4 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Ne-am bucurat din toată inima să știm că aceste meditații, aceste cugetări asupra versetelor noului testament al Domnului și Mântuitorului nostru Isus Hristos vor aduce lumină asupra tuturora celora care sunt interesați, așa cum vorbeam la început, cu pregătirea în timpul vieții acesteia trecătoare. Dorim ca harurile mari și minunate ale Lui Dumnezeu să fie partea fiecăruia dintre aceia care își dovedesc toată înțelepciunea în a se pregăti în timpul vieții acesteia pentru întâmpinarea celei viitoare, pentru slava Lui Dumnezeu și fericirea noastră veșnică. Amin. Grăbește timpul ca un nou Păcatul tău îți dă curând doar jale și dureri, pe fiul cel pierdut la frânt, în aspre sfârșit.